Чоловіки – бидло, вони нас, жінок, не варті, ми вище, розумніше, інтелектуальніше. Жінка повинна бути вільною, невідомо від чого. Або нехай це нагадає тобі твої безглузді вибрики. Пам'ятаєш, коли Вова Буряк не захотів з тобою танцювати, ти розказала подругам, що він імпотент. «Не так все було. Я сказала, можливо, він неповноцінний чоловік. Я висловила припущення, я була ображена». Боже мій, супер жінку образили. Ти, я бачу, не хочеш говорити зі мною серйозно. Я і сприймати тебе серйозно не хочу. Не треба тут розігрувати жертву, Якої трагедії не сталося. Один з найближчих до них пияків поцікавився котра година, потім попросив цигарку. Коли Максим витяг з кишені пачку, довелося розкошелитися на всю компанію. Він скривився, не любив стріляти цигарки випадковим людям. «Розмова закінчена?» – тихо запитала Тома. «Для мене так. Ти розумна жінка, і ти повинна погодитися з моїми доводами. Ти нічого тут не доведеш». «Я й не збираюся», – відрубала вона. Ручко піднялася і зацокала каблуками вгору по бруківці. «Добра штучка», – озвався пияк з сусідньої лавочки. «Заткнися», – різко відповів йому Максим. «Не можна грубити старшим» – язику пияка трошки заплітався. Гарикатися з ним Максим вважав нижче своєї гідності. Максим навіть сам собі не міг пояснити, що підштовхнуло його обдурити Тамару Шиян таким чином. «Звичайно, причин можна знайти сотні». Кілька з них він таки виклав їй під час зустрічі, але він не вірив власним словам. Шукаючи обґрунтування, він більше схилявся до варіанту «жарт». Так, не зовсім, можливо, вдалий, але жарт. Більше нічого він на увазі не мав. Він готовий був запропонувати таку версію Алі, та вона принципово не поверталася до цієї події, а сам він не наважувався порушувати розмову першим. У стосунках між ними нічого не змінилося. Максим був задоволений тим, що Томка проковтнула поразку і дала їм спокій. І у такому стані він перебував три доби після розмови на Володимирській гірці. Подзвонила вона вранці четвертого дня. Розраховувала, що його не буде вдома, і трубку зніме Алла. Алла негайно перезвонила йому на роботу. «Відпросися й приїжджай», – сказала вона. Голос був, якщо не переляканий, то розгублений, це точно. Все одно, почувши всі новини, працювати тобі буде важко, так що придумай, що хочеш. Голова, живі, серце, пожежа, квартиру обікрали, хтось з родичів при смерті. Алла справді була розгубленою. Їй важко вибити з сідла, міцні, як для представниці слабкої статі нерви, але побачивши її бліде обличчя, Максим зрозумів, сталося щось несподіване – і одразу чомусь зв'язав це з Тамарою Шиян. «Чому таки я врав? «Сядь, а то впадеш!» Голос її звучав рівно, був абсолютно позбавлений емоційності. «Не впаду, буду триматися!» Він міцно стиснув обома руками її за плечі. «Що?» «Дзвонила ця твоя, не моя, хай так! Головне, ти розумієш, про кого йдеться! Вона каже, що вагітна, і що майбутній батько ти!» Грім серед ясного неба. Ти повірила їй? Так, може бути. Але підняла на нього очі. Тільки чесно, себе ж обдурюєш. Як довго це в неї? Каже, третій тиждень. Можеш не думати, я рахувала. Місяць тому ти поїхав у те місто в перше відрядження. Теоретично це можливо. Тоді вони справді зустрілися випадково, згадали старі часи. Він тоді приїздив усього на три доби. Але скільки там того діла? Можеш не відповідати. На обличчі все написано. Я в неї навряд чи був один на той час. Виправдані кострубати. Дивно, але Алла легко погодилася з ним. Мені все зрозуміло, Максимку. Все на місцях. Знайома тітонька в ЗАХСі оформляє штампик. І шлюб зареєстровано. Твої документи вона знає, не підкопаєшся. Хитро, дуже хитро. Або одружуйся, твій паспорт їй обробити не проблема, або, шановний батьку, плати аліменти. Якщо ти загнаний у куток одружишся з нею, вона зможе перебратися до столиці, але нам ряд. Ти ж тут поки що бездомний, тому брати з тобою шлюб їй не має рації. Таким чином вона хоче витягти з тебе гроші.